Yang berhak di makhluk dan hakekat amal yang dan ulil amal dan sada'ul salih, walaupun kepada para ulama dan sumber dan kepada arwah abahina, wamahatina, maulimina dan masyayhina, dan kepada arwah ahli al-kubur dari Muslimin dan Muslimat, dan khususnya kepada Mualik ahli kitab Darus Salim al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. تهدنا السراط المستقيم يراد الذين آمتهم وإير المؤدوب عليهم ولد الصالح آمِن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا لا تبكي لبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم أحرجنا من ظلمات الوهم وأقرنا بنور الفهم واستع علينا بمعرفة العلم سبحان الذي علم كل شيء بغير تعليم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nastaawafiruhu wa nasta'inuh Wa nusalli ala nabiyna Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, sallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Ma'ashiral muslimin Wa ittaqullaha haqqa tuqatih wa illa wa antum muslimun. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak di mana minta kita sebelum daripada hari raya dahulu minta dipanjangkan umur serta disihatkan tubuh badan untuk dapat menyambung pengajian ini rupanya Allah kabul. Allah perkenan sehingga kita semua panjang umur lagi dan sehat tu badan dapat meneruskan pengajian ini yang mudah-mudahan dengan kita dapat ilmu itu membawa kepada kita mentauhidkan Allah dan terhindar daripada erti kata menyakutukan Allah. Insya Allah taala. Sebelum daripada saya membacakan kitab Darussamin muka surat 20 baris yang keempat daripada bawah dengar dulu beberapa nasihat Allah kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu, Allah Subhanahu itu menghendaki kepada kita berdasarkan kepada firman-Nya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Aku tidak jadikan jin dan manusia itu semata-mata untuk mengabdi diri kepada aku. Itulah kosat kita belajar ini, mutalamat kita belajar ini dan mutalamat kita hidup tidak ada yang lain. Melainkan untuk mengabdi diri dan berkhidmat kepada Allah seperti yang Allah Ta'ala menghendaki bahawa kita dan jin dijadikan oleh Allah semata-mata untuk menyembah kepadanya. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah daripada Allah, jadilah kita semua hamba Allah yang boleh mengabdikan, mengabdikan diri kepada Allah. Apa dia nasihat Allah yang pertama? Berikalah sodakah oleh kamu? Nescaya aku berkatkan rezekimu. Jadi orang yang boleh memberikan sodakah itu ialah orang-orang yang tidak ada sifat bahil selama ada sifat bahil terutamanya hubud dunia cinta kepada dunia maka orang itu tidak boleh bersadakah kadang-kadang sodakah yang wajib itu tak dapat dikeluarkan apalagi sodakah yang sunat jadi dalam Quran disebut berhubung dengan sodakah ini jangan kamu ikuti dengan perkataan yang menyakiti kalau kita bersadakah Jangan kita ikuti dengan perkataan yang menyakiti Seumpama kita berikan juga sodakah Kemudian kita kata minta saja tak berhenti-berhenti Bagi juga Dalam pada kita bagi itu Kita keluarkan juga cakap-cakap yang boleh menyakiti orang itu Maka sodakah itu adalah sodakah Yang tidak ada makna Yang tidak ada erti Jadi kita bersodakah Jangan diiringi dengan perkataan yang menyakitkan macam itu. Jadi kalau nak berkat rezeki yang diperoleh itu, ya apa jalan apa cara, sadako lah. Ha, dulu saya pun tak percaya bahawa sadako itu boleh membawa kepada keberkatan rezeki. Tapi apabila saya sadako, saya sadako, saya sadako, rupanya bertambah-tambah berkat. Ha, bukan saja, ya. Orang yang di bawah tanggungan kita Malahan orang-orang lain juga Dapat kita tolong, dapat kita bantu Dapat uh, kita Menunaikan apa yang diminta Oleh mereka itu Dua tiga perkara saja Untuk mentarbiah diri Kepada tarbiah Islam Di antaranya kita tarbiah diri kita Menjadi hamba Allah yang suka Bersadar, bersadar. Apa jugalah dengan waring Dengan makanan, dengan pakaian Sahabat-sahabat Nabi bertanya macam kita ni orang miskin macam mana nak bersedekah? Kata Nabi, sedekah bukan dengan wang ringgit saja, bukan dengan makanan saja, apa juga yang baik, kullu ma'rufin sedaqah. Apa-apa juga yang baik, sedaqah. Di antaranya kata Nabi membuangkan sampah yang ada di tengah jalan Benda-benda yang menyakiti ada di tengah jalan. Kita buangkan. Itu adalah sadakah. Di antaranya ialah perjalanan ke masjid. Tiap-tiap langkah itu adalah sadakah. Di antaranya lagi ialah perjalanan kepada majlis ilmu. Seperti yang kita buat ni. Itu juga adalah sadakah. Jadi banyak cara banyak jalan bersadakah itu mengikut kaudar kemampuan orang-orang itu bukanlah mesti dengan wang saja dengan makanan saja tidak dengan apa juga yang berbentuk kebajikan saudak saudakah uh, latih diri menjadi seorang Islam yang gemar bersadakah ini nama tarbiyah Islam yeah. banyak orang tidak melatih diri untuk suka bersadakah untuk suka memberi yang mereka latih suka diberi suka diberi ah ha, macam itu yang kedua sebutkan oleh kamu maknanya ingatlah oleh kamu akan daku nistai aku tambah umur kamu siapa-siapa yang banyak berzikir dengan zikrullah maka orang itu akan dipanjangkan akan ditambahkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala Jangan kita minta panjang umur, minta panjang umur, tetapi malas, enggan, tidak mahu berzikir, oleh kerana kita sudah tahu mengenai dengan berzikir itu akan ditambah umurnya oleh Allah, maka kita ambil kesempatan ini sebelum daripada belajar ni, sebelum daripada mengaji ni, kita berzikir dahulu ala kodarnya sebagai ambil berkat. Yang mana berzikir itu dipanjangkan ditambahkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga umur itu berkat banyak orang diberikan juga panjang umur 80 tahun lah 90 tahun lah tetapi tidak berkat di mana umur yang panjang itu tidak menambahkan toaknya tidak menambahkan takwanya tidak menambahkan amal solehnya semata-mata menambahkan maksiatnya menambahkan dosanya menambahkan ikut kapirnya saja wal iazubillah mari sama-sama kita berzikir dahulu dengan zikir la ilaha illallah muhammadur rasulullah karena zikir itu satu zikir yang sangat digeruni oleh kraton Setan cukup gerun kalau ada hamba Allah yang berzikir dengan dikir. La, da, illallah, Muhammadur Rasulullah. La, da, illallah, Muhammadur Rasulullah. Sehingga setan susah nak mencelah-celah masuk. Menipu daya kepada hamba Allah yang berzikir dengan dikir yang tersebut. Kita baca uh, sebanyak 33 kali. Ambil berkat. Abdalladzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah simpan di bawah susu sebelah kiri Allah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah simpan di kepala Laa ilaaha illallah Muhammadur rasulullah simpan seluruh anggota kaki, tangan, kepala, rambut, kulit, darah, daging seolah-olahnya sudah boleh ingat kepada Allah keseluruhannya maka kita mulakan لا اله الا الله محمد رسول الله لا دا الا محمد رسول الله لا دا ينغا محمد رسول الله دا دا الا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 dah, dah, dah, da, da.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 multimassal- Jazakallah,gas жеaks da'a dela Allah, vigoso Hospital Hon-noc, Heavenly Muhammad adalah Rahman Muhammad adalah Rahman Da da sila, Rasulullah dera sila. Da Rasulullah, sila, hamma dera sila. Da da sila, hamma dera sila. Da da sila, hamma dera sila. Da da sila, hamma Hamza, Rasulullah, Nabi, Nabi, Rasulullah, Rasulullah, Nabi, Nabi, Rasulullah, Rasulullah, Nabi, Nabi, Rasulullah, Rasulullah, Nabi, Nabi, Rasulullah, Rasulullah, Nabi, Nabi, Rasulullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul hakim qina alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha anhu in ka allamina alamin walhamdulillahirabbil alamin sekurang-kurangnya so, sebutan zikir la la ilaha illallah muhammadur rasulullah 300 kali Hari semalam itu 300 kali Dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan Siapa-siapa yang nak dapat Kemenangan Perbanyak kalah jikir La da'a illallah Muhammadur Rasulullah La da'a illallah Muhammadur Rasulullah Siapa-siapa yang nak dapat karamat Karamah satu perkara yang luar biasa... ...yang Allah tidak beri kepada orang-orang biasa... ...ialah orang yang banyak menyebut jika... ...idak, idak, ila Muhammadur Rasulullah. Jadi insyaAllah sebutlah banyak-banyak... ...paling kurang tiga ratus. InsyaAllah Allah Ta'ala memberi kebenangan kepada umat Islam... Dan Allah Taala memberikan perkara-perkara yang luar biasa seumpama kemenangan itu tidak diduga oleh akal bahawa Allah boleh memberikan kemenangan kepada umat Islam secara yang tidak diduga oleh akal sehingga mana orang kata luar biasa luar biasa luar biasa jadi pikirnya la la ilallah Muhammadur Rasulullah boleh insyaAllah Ha, insyaAllah, itulah pengajian yang saya sampaikan di mana-mana manitik beratkan kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, sebab Dia saja yang boleh memberikan kemenangan dan boleh memberikan apa ni kemuliaan, ketinggian kepada umat Islam. Tak ada siapa-siapa. Maka sebab itu ha, tekad kita bahawa. Kita bergantung kepada Allah semata-mata Tidak kepada yang lain Melalui zikir La ila illallah Muhammadur Rasulullah Banyak orang mempersoal Saya zikir dapat apa Saya zikir dapat apa Buat dulu, amal dulu Tentang upahnya Terserah kepada Allah Tahulah dia Apa nak diberikan kepada kita apa yang layak untuk kita setelah itu mari sama-sama kita mengaji dengan kitab Darussamin muka surat 20 baris yang keempat daripada bawah 21 baris tiga muka surat 21 baris yang ketiga daripada atas Bismillahirrahmanirrahim Maka dikatakan atas kaul ini siapa itu? iaitu kaul Imam Abi Hasan As'ari yang menyatakan wujud itu Ainul Wujud. Wujud Allah Ta'ala itu Ainul Wujud. Satu wujud yang boleh dilihat oleh mata kepala. Langsung orang tanya. Kalau mata kepala boleh nampak, kenapa kita tak pernah nampak? Jadi di antara orang yang sudah nampak zat Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan ain Ain dia, dengan mata dia... Ialah Nabi Muhammad SAW Ketika Naik ke angkasa lepas Iaitu Me'raj Me Macam tu Jadi Nabi Muhammad Naik kepada angkasa lepas Dapat melihat Zat Allah Dapat hadiah sembayang Fardu 5 waktu Memberi maksud Nabi Naik ke angkasa lepas untuk menghambakan diri kepada Allah. Bukan macam angkasa lepas kita ni. ya. Lagi ke angkasa lepas, tak dapat apa-apa. ya, Tak dapat apa-apa. Kita pun tak tahu dia nak jumpa siapa, dia nak cari siapa, dia nak ambil apa. Kita pun tak tahu. Ha. Nampaknya dah balik tak bawa apa-apa pun. Ya ini satu pemergian yang dilakukan oleh orang-orang kapir terdahulu daripada itu iaitu Amerika Rusia dan lain-lain lagi mereka bukan nak beriman kepada Allah walaupun sudah nampak keajaiban, keluar biasaan di langit tanah namun mereka tetap berdegil keras kepala tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala malahan turun ke bumi untuk menentang Allah untuk menyekutukan Allah kita harap angkasa lepas kita ni tidaklah macam itu tetapi oleh kerana dia pergi dengan orang rahsia mesti samalah perangainya dengan orang rahsia rahsia tu kapirlah rahsia ya? tu Ha, sepatutnya balik angkasa lepas dia cerita dengan orang ramai ambu yang ajaibnya angkasa lepas menunjukkan Allah maha sempurna menunjukkan Allah maha pandai menunjukkan Allah maha berkuasa langsung dia cakap dengan pemerintah eh hey, Perdana Menteri mari beriman kepada Allah mari jalankan Islam mari lakukan undang-undang Islam sepatutnya macam itulah haa Cuma syukur syukur syukur mulut syukur perbuatannya ku kubur. Sepatutnya dah berjaya umat Islam naik angkasa lepas laksanakan Islam. Allah dah tunjuk kebesarannya kekuasaannya di angkasa lepas ya. Wala iyad Jadi mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari bukan Ustaz Asy'ari. Enggak doh. Ya, Abu Hasan Hassan Asari Ustaz Asari sekarang sedang nak memurtabatkan diri dia sebagai sebagai Banu Tamim ha, Banu Tamim ni ialah askar